Gjabiri radiallahu anhu, tragon se të kaji ishin bledhur disa njerës të cilët e pyetën për guslin. Gjabiri radiallahu anhu u tha, njësa u i të mjafton, njëri për i tyre pyet i, aq mua nuk më mjafton, ndërsa Gjabiri ju përgjigjë. Njësa i mjafton të një njeri ju, i cili kishtë flok më te për se ti dhe ishte më i mirë se ti, pra pe gamberit Alehi Selam. Pastaja i, Gjabiri, Vesh i robën dhe priju në faljet e namazit.